eh dah dengar ke dia akan دين المبين واصلك بنا سبيل المنطلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهم لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واجل الاصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرتنا ان محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ساره حاضر حضرات جلاله جلاله sekalian yang berbahagia kemuliaan kita pada pagi hari Kebetulan kita berada Pada hari yang ke-15 Dari bulan Ramadhan Maka kesempatan yang baik Kita gunakan untuk ikut serta Mengambil barukah Dengan kita isi apa yang ada sangkut paut dengan musuhul Quran, karena musuhul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadhan. Untuk itu semoga pengajaran kita cepat diberi balikah oleh Allah Subhanahu Wataala. Hingga dapat menjadi tempat dan jalan Untuk kita mencapai ilmu-ilmu yang manfaat Demi kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW Hingga kita dapat mencapai kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan Di dunia sampai di dalam alam akhir Saudara-saudara kita telah menerima Tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibawahnya oleh Nabi Muhammad SAW wow. Yang disimpulkan kesemuanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab suciNya Yang terkenal dengan sebutan Al-Quran Al-Quran Kitab Suci Yang mengandung Ayat-ayat Atau firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang diwahyukannya Kepada Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Untuk Membina manusia Agar manusia-manusia Menjadi manusia yang mulia, manusia yang mulia hingga dapat kembali ke tempat semulanya, yaitu surga. Maka kita kesemuanya diwajibkan beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu Walaahu Taala yang telah diberikannya kepada beberapa. Rasul Rasulullah. Rasul Allah termasuk Al Quran yang telah diberikannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelasnya, Al Quran buat kalamullah Allah lapisan ma'nan Al Quran adalah firman firman Allah. Dalam lapar dan maknanya Jelas Menurut sedemikian itu Kita dapat mengetahui Bahawa Nabi Muhammad SAW dan Memimpin manusia Dengan Tuntunan langsung Dari Allah Subhanahu SWT Yang dinamakan Al-Quran dalam seki bahasa Al-Quran Diambil dari kalimat Quran Qur Membaca Dan Qur laki Quran lagi berarti Mengumpulkan Maka Al-Quran Suatu kumpulan ayat-ayat Allah SWT Yang terhacat Kemudian Al-Quran yang merupakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pokoknya tiga kali. Maka kita akan lihat Quran salah satu tanazulat. Bagi Quran itu ada tiga kali diturunkan dalam pokok. Pertama kali. Al-Quran diletakkan oleh Allah Subhanahu Wataala di dalam al-awalil maqsood. Dalam hal ini, Allah Subhanahu Wataala tidak menjelaskan kapan dan bagaimana terletaknya Al-Quran di al-awalil maqsood. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Innahu Al-Qur'anu Karim fi kitabim mahfuz Sesungguhnya itu Quran yang mulia di dalam kitab yang tercatat kitab yang tertutup ialah Allah al Mahfuz Al-Mahfuz al adalah kitab di atas langit tujuh yang terjadat di situ segala sesuatu yang akan terjadi jadi takdir segala sesuatu akan terjadinya segala sesuatu kesemuanya sudah terjadat di al-rawhil ma'fru maka itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tullah sayyidin ahsyailahu fi imamin muhim Segala sesuatu telah kami menyadar dalam kitab yang nyata Nah, Quran itu pun oleh Allah SWT diturunkan atau diletakkan di al-lawhan berdasarkan ayat-ayat yang berada Kemudian pada malam tanggal 17 Ramadan, setinggi Nabi Muhammad SAW berada di Kuahrah, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun lebih enam bulan. Allah Subhanahu Wa Taala merasakan keberkatan ke mereka. Untuk menurunkan Al-Quran Dan membawanya Ke langit pertama ini ke Kesamait dunia Ke langit dunia ini Mau disempatkan Di tempat Yang Bernama Baytul Izzah Memang setiap langit Sebagaimana sudah sering saya terangkat ada bait fakbah Di lain yang pertama ada bait namanya Baitul Izzah. Maka pada malam itu Al-Qur'an diletakkan di Al-Baitul Izzah. Malam itu malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu sebagaimana yang disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim itu Inna anzalnahu fi lailatul qadr sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang berbarokah. di malam yang penuh barokah. Dalam ayat yang lain pun disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul Sumira kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang terkedudukan tinggi, pada malam yang mulia, malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan dari Allah Al-Makmur. Diletakkannya di Bedil Izzah. pada malam 17 Ramadhan. Pada malam itu juga Allah Subhanahu Wataala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa beberapa ayat yang merupakan wahyu wahyu perkara yang merupakan petunjuk wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering mimpi. Apa yang diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW Terjadi betul-betul dan nyata Lalu Tepat pada malam yang tersebut Ada riwayat malam itu malam Jum'ah Ada juga yang menyebutkan malam itu malam Senin Tapi yang tersebut adalah malam Jum'ah Turun Malaikat Jepil A.S ada Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di jalan kuahirat lalu mereka juga menyatakan waktu pernyataan yang dibentangkan oleh Allah SWT dan memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW membaca Ya Muhammad Iqra' Ya eh Muhammad Baca' Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW Amin Ma'ana Biqari Saya tidak Jatuh pembaca Pembaca Lalu Dipeluknya oleh Malaikat Jibreel Dengan sekerasan Lalu dilepaskan Dipendekkan lagi untuk membaca Ya Muhammad Benar menjawab Ma'ana Biqari Begitu sampai terulang Tiga kali setelah berulang tiga kali dan maka kita sudah diampaikan beberapa ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w ikhra' bismi rabbika halakal insana min halak ikhra' warabukal akram alladhi allama bin halak allamat insana malam ya'lam Nabi menerima ayat ini dan keadaan mempunyai rasa lain daripada yang lain mempunyai rasa luar biasa hingga gemetan maka turun Nabi Muhammad SAW dari dua hilang, dari gulung hilang cepat-cepat pulang ke rumah dengan keadaan yang gemetan dengan gemetan lalu sampai di rumah omong pada istrinya dan minta supaya diselimuti. selimut. Zamiruni zamiruni. Ini jelas saya sampaikan bahwa jin ini bukan sekadar lain daripada kebiasaan. Kalau sudah diselimuti apa sudah kembali biasa? Cerita. kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang budiman seorang wanita yang cegas dan pandai dan tak senang setelah Nabi menceritakan bahawa dapat ini demikian dan demikian kata si jahat yang amat, jangan terakhir sampai seorang yang tidak pernah berbuat jahat tidak pernah menipu bahkan selalu mendamaikan antara paham dan selalu berbuat baik pada orang sejahat mari kita ke sepupu saya namanya Warahot bin Nauta Waraka bin Naubar seorang ulama Ahli Taurat dan Ahli Injil Yang masih asli, Yang asli, maksudnya. sepi Setelah Sampai pada Waraka Cerita Nabi Muhammad Sallallahu hmm. alaihi wa sallam Mereka mendapatkan demikian Mereka mendapatkan demikian Lalu Waraka menjawab Nah inilah namus Yang datang pada Nabi Musa Dahu jadi inilah keterbesaran malaikat Jibril yang turun membawa wahyu dari Allah subhanahuwataala yang satu. Hanya sayang Muhammad, nanti kalau engkau sejak menyampaikan ini, kau akan diusir oleh kaummu. Saya sejak tidak dapat membantu, tidak dapat menolong, karena sahaja pergi ke sini. Heran apilu, awam-awamu kerjiaum, apakah mereka akan menggunakan saya begitu? Oh iya. Semua orang yang mendapat semacam kesampaian, semacam ucapan ini akan diusir oleh kaum ini. Tak lama, walaupun -wala meninggal dunia dan masih terus tenang. Jadi tidak ada lagi lagi sudah berhenti. Di sini fakta, ada yang katakan tiga bulan, ada yang katakan beberapa tahun. Akhirnya sudah lama terulang itu beberapa waktu, beberapa waktu beberapa dan sebagainya. Kemudian turun, turun sedikit, sedikit, turun sedikit, turun sedikit, turun sedikit, sedikit, sedikit Sampai tiga belas tahun jumlahnya di kota Mekah Dan Terusnya di kota Madinah Sampai sepuluh tahun nah, Jadi, dengan Penjelasan yang sebelumnya ini Kita dapat mengetahui bahawa Pokoknya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT Tiga jari Kaya Allah Al-Makfub, kaya Faisal Iza Dan kaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad saw tidak sekali kus Quran diturunkan bagaimana dari Luh Hamfud ke Baitul Azza dari Luh Hamfud ke Baitul Azza itu sekali kus keseluruhannya tapi kepada Nabi Muhammad saw sedikit demi sedikit dan kalian ayat kalilan sa kalilan sayan sa jadi sedikit demi sedikit ayat bertahap lain kalau kitab-kitab suci, suci yang kitab-kitab suci yang terjauh termasuk Taurat Injil diturunkan oleh Allah Swt sekalipun sebagaimana Taurat Musa diturunkan sudah tercatat sudah tertulis di Isu Al Wah 9 papan di Taurat ini tapi Al Quran tidak begitu sedikit demi sedikit jadi Perjuangan Nabi Muhammad SAW hmm. Melakukan Kejahat jawa islamnya Sambil dituntun oleh Allah SWT Dengan ayat turun Ayat turun Begitu sel selanjutnya Sampai kurang lebih 23 tahun Harus selesai Bahkan ada yang mencatat Dengan Rinci betul-betul Hari-harinya, bulannya dan tahunnya Sampai dijelaskan adalah 22 tahun 2 bulan, 22 hari Lalu Quran turun tidak musim malam, tidak musim siang Kadang-kadang turun -kadang malam, kadang-kadang turun -kadang siang Kadang-kadang musim panas, kadang-kadang musim dingin dan apa yang dimaksudkan oleh Allah SAW diturunkan karena terjadi itu dan sebagainya atau untuk tuntunan bagi Nabi Muhammad SAW dan berjuangannya diturunkan oleh Allah SAW maka nah, itu oleh, oleh ularah ulama ahli ilmu Quran dijelaskan ada Quran, ada ayat-ayat makkiyah. kalau kalau di Mecca ada yang madhaniyah, ada yang sitaiyah, ada yang syaitiyah ada yang lain langiyah, ada nahliyah dan sebagainya bahkan ada safariyah, ada hawariyah menurut waktu atau saat atau tempat turunnya al Quran itu ayat demi ayat kemudian ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad saw ini macam-macam ada kalanya dibawa oleh malaikat sebagaimana yang tersebut tadi diberi turun lalu membaca diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi Umar sudah makan Nabi menyampaikan membacakan oleh Muhammad ini enteng jadinya yang terberat itu coronya wahyu masuk pada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada jiwa naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai suara yang mana Nabi Muhammad saw sendiri menciptakan kafal suara tel jarum sebagai bunyi bel Tapi bagaimana bunyi tel? Ya kita sendiri tidak tahu bunyinya, tidak untuk merasakan. Hanya Nabi bercerita. Nah, kalau turun itu kadang-kadang duduk di kalangan sahabatnya, musim dingin di makkah, turun. Nabi kiat. Nabi kiat orang tahu semua. Nah, ini lah itu Oseng dingin, kerana jauh, Lain dari beratnya wani. Kalau nabi sadar, wah ini yang paling Nabi wani. Sambil pernah terjadi nabi duduk penuh dengan sahabatnya. Ada seorang sahabat namanya Abdul Rahman bin Aus. Kaki nabi menumpang atau di atas kaki Abdul Rahman bin Aus. Kalau penuhnya orang, jadi kaki nabi di atas kakinya. Abdurrahman ibn Al-A'udh sebab lagi turun wahid yang nabi yang turun nabi Abdurrahman ibn Al-A'udh merasa kakinya akan putus jari beratnya lagi enggak apa-apa jari beratnya sama itu Siti Aisyah tidak begitu tapi datang lah Siti Aisyah di di panggungnya Siti Aisyah merasa dia, wah ini yang paling berat jadi turunnya wahyu macam-macam. Tapi -macam. sahabat sahabatnya sahabat, sebetulnya. Maka nah, itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ya. mempunyai derajat dan pangkat yang tinggi. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan derajat sahabat. Kenapa? Kita ambil satu saja. Meng, mengetahui dan menghadapi turunnya wahyu. Ini saja sudah satu kemuliaan. Satu derajat, satu pangkat yang tinggi. Jadi tahu turunnya wahyu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun yang melupakan mereka turun Ini paling mudah Paling henteng Nah terjelas Sekitlah turunnya wahyu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Quran um diturunkan oleh Allah SWT Yang sedikit demi sedikit Ada kalanya Karena ada satu sabar Ada kalanya langsung kalau tadi kita ambil pertamanya Alkohol, uh, istrak-istrak itu kan langsung Sehingga ada beberapa lain langsung dibikin oleh Allah Ada kalanya, ada sahabat-sahabat Ada banyak masalah wanina Ada banyak masalah Bulan-bulan panggal ini Ada masalah orang banyak komer dan mesir Maka dibuka oleh Allah Amil ini, yas'allu naka, yas'allu -Naka. Yes, naka Baru itu, yas'allu naka'an komeril mesir Yas'allu naka'anil ahillah Jadi ada pertanyaan baru itu Bagaimana waktu Nabi Muhammad saw bertanya oleh seorang kafir tentang Allah subhanahuwataala, ya Muhammad tuhan kejadian berapa kali apa dan sebagainya. Alul tera, allahu has Allah subhanallah jari solam julaq solam ya allahu Ada kajian berapa kejadian untuk dan sebagainya dan sebagainya. Di antara sahabat yang mendapatkan keistimewaan Beberapa kali usul Atau memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW Suruh Al-Quran Sama dengan apa yang disarankan Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu Sayyidina umat bin Khattab radiyallahu Mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT Di antaranya Apa yang disarankan apa yang diusulkan oleh Syaikhul Muslimin Rasulullah Anhu terus asal. Hingga tercatat kira-kira 14 kali, 14 kali karena ada seorang terkenal munafik dan pemberdaya kaum munafik, namanya Abdul Wahab bin Ubay bin Salim. Setelah meninggal dunia, putranya meminta tolong karena putranya ramai Allah juga maksud. Islam. Allah abad. Nabi datang untuk menyalati. Lalu Nabi, Nabi berangkat untuk menyalati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini terkenal orang menasehkan kepada Nabi. Setelah anak-anak yang milik kaum pada Nabi untuk <coughs> menyalati ayahnya, Yang meninggal dunia, Nabi berangkat sama dengan datang seramah. Nabi berjalan itu dihadepi ini Ya Rasulullah, kau mana ini bapaknya atau ayahnya meninggal dunia minta saya sesuatu. Wah, oh, wah ini bagaimana ini kafir, munafik acuh muka, acuh urusan bagaimana sana. Siapa saya lakukan? Tiada perintah, tiada larangan saya lakukan. Wah ini Wa munafik ini kasir saya bawa. Maaf apa semua ya, tu? Yang itu kita lakukan. Agar tadi menjalati setelah menjalati selesai dari itu pulang telefon ayah. La tusalli ala ahadin minhum mata agadan wala ala qabil. Alhamdulillah. ada alafsirah. Ya Rasul, ke-14 dari. Baik, Rasulullah. Ini termasuk di antara asbabun nuzul Al-Qur'an di ada bab-bab Qur'an.